Încrisoare fetei mele, Fata mea cu ochii mari ca niște ferești cerești, În tristețea mea tresari, Ioana, tati, unde ești? Unde ești copil schimbat? Te falsificăm mereu. Amândoi te-am condamnat să trăiești copilul meu. Fata mea fără noroc, tu portretul tatii stâng De tristețea ta mă coc Ca un țurțur -țur trec și plâng Rana ta e rana mea Ioana, chipul tău îl port Mă vei căuta cândva Tu bătrână și eu mort